Så vill jag hälsa alla välkomna till vår gudstjänst här idag, den här sommardagen i juni. Det är inte så mycket sol ute, men jag tänkte vi ska sjunga många fina sommarsalmer idag. Det är mycket om, om glädje och tacksamhet till Gud. Och Jag som ska leda mötet idag heter Staffan Sandberg och det här är min fru. Malen heter de, jag säger Malle. Vi ska sjunga tillsammans med Therese som ska spela här. Och Thomas ska predika ordet. Och Stefan, vår ungdomspastor, ska leda nattvarden. Många inblandade. Och Christer Hägg, han ska spela också till lite unisona sånger. Men känner varmt välkomna. Och även ni som sitter och lyssnar på radion idag också. Vi ska börja med 562. Glad att få leva. Att bara få finnas i denna guds sällsamma värld. for som har med glädje att göra. Salm 118.24 står det så här. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Salm 92.5. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. 122.1. Jag gladdes när man sa det till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Därför gläder sig mitt hjärta och min ära födda sig. Även min kropp får bo i trygghet. Och så har vi från Matteus. Gläder och jubla är stor i himlen. Roma brevet. Gläder er hoppet. Var uthålliga i linandet och ihärdiga i bönen. Och så från Filippbrevet 4 av 4. Gläder alltid, i Herren. Än en gång vill jag säga, gläder er. Och då ska vi fortsätta med en par sånger. Och vi börjar med, jag sjunger ut min glädje till dig Gud. För du är klippan för min frälsning. Jag sjunger ut min glädje till dig Gud. För du är klippan för min frälsning hey Jag bara prisar tackar dig herre Tack för att vi får glädjas i dig idag herre Jesus tack för att du har frälst oss herre Jag prisar dig för det Tack för att vi får tro på dig herre Och Jesus tack för att vi får vara inför din glädje Jag prisar ära dig Jesus Och Jesus tack för att vi får lägga det här mötet i dina händer nu herre Du känner varenda en som har kommit hit idag Du vet hur var en har haft under veckan herre om det har varit jobbigt, om det var varit lätt Eller hur det har varit. Men tack för att nu får vi glädjas i dig Och du vill möta oss var och en Både till ande, kropp och själ Jag prisar ditt namn för det I Jesu namn, Amen Då ska vi fortsätta sjunga en duet Som vi tycker väldigt mycket om En sång här av Roland Utbult och det passar så bra när det är sommartid här Fåglarna sjunger till hans ära Och bromorna doftar till hans välbehag Thank you. Tid. Men när mörkret sin brott drar över bygden och då brottas du kanske med din inre strid. Men då ska du veta. Att Jesus är nära Han älskar dig mera Än du anar Och han ger dig en frid Som du aldrig hade väntat Och du ser med större glädje And yeah. Thomas, du hade någonting här. Ja. Det var ju så att vi hade dopförrättning här i påskas och då har vi inte välkomnat de här kära unga vännerna till församlingen och det skulle jag vilja göra idag. Så Klara Larsson och Hanna Vedin skulle jag vilja att ni kommer fram här. Hanna Lindén hade inte möjlighet att vara med idag. Kommer Hanna springandes från läktaren? Välkommen fram och Klara. Vi får nog gå upp lite i trappen här för det sitter så många på läktaren så alla får se er ordentligt. Det var ju en fantastisk söndag här på påskdagen när ni bestämde för att ni ville tro på Jesus och, och det har ni gjort innan men ni ville bli döpta och bli med i församlingen då är det ju så här att vi brukar lämna ett medlemskort så att man på det sättet också vet att man är med i församlingen och så brukar vi lämna lite andra papper som talar om vår församling, vad vi tror och vad vi arbetar och hur vi, hur vi fungerar så nu klara, ska jag lämna det här till, till dig och säga välkommen på riktigt så här till församlingen och sen Hanna på samma sätt till dig och välkommen till församlingen vi är jätteglada för er och vi vill önska er guds välsignelse och eh, ni är viktiga för den här församlingen det ska ni veta, alla är viktiga alla är som, jag brukar tänka församlingen som ett stort pussel och varje person är en pusselbit och ni är så viktiga för den här församlingen och alla de här som sitter här och som också är med i församlingen är viktiga tillsammans och det är ju det som är så fantastiskt när man blir med i en församling så här då blir man ju syskon, vi säger ju så vi är syskon tänk vad många syskon vi har bröder och systrar och så har vi samma far Gud i himlen och vi får tro på Jesus så nu vill jag bara tacka Gud för er och verkligen att ni ska känna att ni är riktigt välkomna idag i församlingen. Tack Jesus för Hanna och Klara som gick dopets väg på påskdagen Tack Herre för deras äkta tro på dig och deras vilja att leva livet tillsammans med dig Tack för att vi idag får ta emot dem som gåvor i vår församling Tack Jesus för att de, de tillhör dig och när vi gör det så tillhör vi varandra vi blir lämmar till för varandra, till välsignelse, till nytta. Tack Herre för att församlingen är så fantastisk att det är, alla åldrar finns där. Vi är olika, men vi har en gemensam tro. Vi har ett gemensamt mål. Och tack Herre för att du ska verkligen låta Hanna och Klara här få känna att den här församlingen bara blir deras andliga hem. Att de får växa och utvecklas här i sin tro. Att de får bli också i fortsättningen till stor och rik välsignelse. Tack för att du är med dem i sin vardag där de finns i skolan. Alla deras kompisar som de träffas. Tack för att de får vara ljus för dig. Välsigna och bevara dem i Jesu namn. Amen. Amen. Egentligen brukar vi stå upp när vi välkomnar medlemmar. Så nu tänker jag, nu kan ni stå upp och så kan ni ge dem en applåd. Tack ska ni ha. Ni, ni kan gärna stå kvar och så kommer Thomas till mig. Nu är det snart sommarkul. Jag tänkte vi skulle sjunga en sång här tillsammans. Det är en liten äldre sång, men vi har faktiskt sjungit det på något läge någon gång. Och jag tror att ni kan den. Den heter "Fasten jag inte tillhör infanteriet. Då får ni vara med här och göra rörelse till. Ja, fasten jag inte tillhör infanteriet, kavalleriet, artilleriet, fasten jag inte tillhör flyget, är jag en Jesus Jesussoldat. En Jesus Jesussoldat, Jesussoldat. Fasten jag inte tillhör kriget är jag en Jesus soldat. Oh Vi tar det en gång till. Fasten jag inte till infanteriet kavalleriet, artilleriet. Fasten jag inte tillhör flyget är jag en Jesus soldat. Oh I Jesus oh soldat. Jesus soldat Fast den jag inte Tillhör kriget Är jag en Jesus soldat Amen. Då får alla barn gå ner och vara Jesus soldater allihop Varsågoda Ja, vi har möten också nästa vecka. Jag tar det som är på lördag. Då har vi Bönig gudstjänst i kyrksalen. Och på söndag då predikar Thomas att välja glädjen del två. Och så är det kul för barnen också. Och så kan ni ta en lapp utifrån igen där. Nu kommer Mats Jansson, han hade också någonting att säga. Och se om det är något roligt eller vad det kan vara för dem. Jag tänkte bara pålysa en, en, ett engagemang som vi är inblandade i på Kålan. Kvarterskorgen Kolan här borta på gatan eh, Någonting som vi kallar för barnfestival som är den fjärde juli. Lördag den fjärde juli. Och det är ett arrangemang som vi har ihop med hyresgästföreningen där på, på i kvarteret. Då. Och det behövs lite ledare eller sådana som kan vara med och engagera sig lite där under dagen. Nu i veckan så kommer det att bli lite klart vilka detaljer, vilka tider och sådär som det kommer att vara. Men, så, men ta gärna kontakt med Malén. Sen är det så här att hyresgästföreningen idag då, berättar Malén för mig att det är flera där som sitter i styrelsen och som är involverade i den här planeringen som var kolanbarn då för 15-20 år sedan. Så där. Och då är det jättekul att de gärna vill göra... Saker ihop med oss och att de har en positiv bild av oss och vår verksamhet och för sina barn. Så hör gärna av er till Malin om ni vill vara med den dagen. Tack för det. Då tror jag inte det var något annat i pålysningsvärld. Vi ska ta upp en kollekt och så ska vi sjunga i denna ljuva sommartid. 200. Malle, kommer du med upp och hjälp. I för vara jätteoffret. Då ska vi fortsätta att sjunga en sång till här som också har både med vinter och vår att göra. Den heter Vinter till vår. Efter vinter med frost och mörker kommer åter en vår. ska förvandlingen ske. Thomas berika här så kan vi ta en låsång tillsammans också inför din tron, jag kommer nu jag står på helig mark Jesus, tack för att du nu får komma inför ditt ansikte Och få lyssna till ditt ord herre Vad du har gett till Thomas här Tack för att han får predika ut det. Jag prisar dig för det Tack för att du vill honom I Jesu namn, Amen Varsågod och sitt ner Ja, under fyra söndagar framöver ska vi läsa Filipperbrevet tillsammans. En sån här sommarserie, tänkte jag mig. Det är ju fyra söndagar i juni och det blir bra då att kunna gå igenom Filipperbrevet i fyra kapitel. Och rubriken för hela serien det är att välja glädjen. Att välja glädjen. Kommer att handla en hel del om glädje, inte bara. Vi kommer att se på mycket i de här kapitlen. Men det är själva temat. Och vi ska läsa nu i Jesu namn tillsammans första kapitlet. och Ni kan följa med också på skärmen. Om det inte är för smått, men ni kan också slå upp era biblar. Filippe första kapitel så läser vi Jesu namn. Från Paulus och Timotius, Kristi Jesu tjänare till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er Alltid i alla mina böner för er alla Och det är med glädje jag ber för er Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er Ska fullborda det till Kristi Jesu dag det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med kristig Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa. Och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på i dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig- snarast har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för kristisk skull som jag sitter fången. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus, inte av rena motiv, utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. En sen. Falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst, blir Kristus förkunnad och det gläder jag mig över. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att jag inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa. Som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Herre så be jag att du ska väl signa ditt eget eviga och livgivande ord på allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. vi ser om vi kommer framåt. Ja, här har vi rubriken att välja glädjen. Filippebrevet. Det har ju kommit att kallas för just glädjens brev. Läst ju från det här i inledningen. Kanske det mest välkända i det fjärde kapitlet glädjer i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Men Läser man brevet noggrant så ska man se att det här ordet glädje lite grann beroende på vilken översättning man läser förekommer som mest har jag noterat 19 gånger så står de glädje i de här fyra kapitlen och som minst är det någon som har sagt att det står 15 gånger så jag tänkte det kan ni ju ta som en liten sån här hemläxa till nästa söndag och se hur många gånger står ordet glädje i Filippe brevet. I den översättning du läser. Men det handlar mycket om glädje i det här brevet. Och att rubriken är satt att välja glädjen. Det bottnar faktiskt i att glädje inte i första hand är ett känslotillstånd. Utan det är ett beslut. Det är någonting man väljer. Ni får fundera på det men jag påstår det. Däremot är det någonting annat med det här Ordet lycka Att vara lycklig Det vill vi gärna vara Lyckliga eh, I bönen Gud som haver så ber vi ju att så här Gud som haver barnen kär Ser till mig som liten är Vart jag mig i världen vänder Alltså just den här Nu hoppade jag över det jag skulle komma till Nämligen att lyckan kommer, lyckan går va? Lyckan kommer, lyckan går Så är det lite med lycka Därför lycka är alltid knutet till händelser och omständigheter. Någonting händer och jag blir glad. Alltså lycka är en känsla. Glädje är någonting annat. Det är en attityd. Det är någonting som går djupare. Det är ett val man gör. Och det tycker jag Filippebrevet har som sitt huvudbudskap faktiskt. Vi kan ju inte alltid påverka det som händer oss, eller hur? Men... Vi kan välja hur vi ska förhålla oss till det som händer. Det är just därför rubriken är satt, att välja glädjen. Jag kan välja att bli missmodig, att ge efter för omständigheterna och det där som händer mig. Och Jag kan också välja att förhålla mig till det som sker med glädje. Det är ju förundligt, därför att Filippebrevets första kapitel talar ju mycket om lidande. Och det är ju så motsägelsefullt. Hur kan man vara glad när man har det svårt? Hur kan man vara glad när man har det prövosamt? Det är egentligen det Paulus talar om. Det är inte riktigt så vi tänker. Men man kan det. Och det är ett viktigt budskap i Filippebrevet. Och under det här temat. Paulus talar inte bara om det i Filippebrevet utan vid något annat tillfälle så säger han att vi faktiskt jublar och kan jubla mitt i våra lidanden. Och det är ju viktigt då att säga att Paulus menar inte att vi ska jubla och vara glada på grund av våra lidanden. Det är inte så att man måste gilla prövningar. Det gör ingen av oss. Men man kan välja att mitt under mitt i Ändå behålla glädjen i Gud För det är någonting förundligt med den här glädjen Fröjd i Herren Det är vår starkhet Och är det någonting som jag tror att vår Fiende vill skäla från Guds folk I den här tiden Så är det glädjen Kan han ta bort glädjen ifrån oss Då har han lyckats med någonting väldigt Väldigt allvarligt Alltså glädjen i Gud Rick Warren har sagt så här Glädje är inte frånvaro av lidande Utan närvaro av Gud Glädje är inte frånvarande av lidande Det är inte att segla på livet Genom livet på en räkmacka Men det är att vara viss om att Gud är närvarande han är med i allt. Filippebrevet, nu var det mycket på en gång. Platsen, det är alltså Filippi. Eh, intressant med den platsen, det var alltså en, en strategisk plats som valdes när evangeliet skulle, skulle nå Europa. För det är ju faktiskt så att i och med Filippebrevet att Paulus kommer till Filippi så når evangeliet Europa. Och här ligger alltså den här staden Filippi på gränsen mellan Europa och Asien. Det är en mycket strategisk plats som väljs. Men det som är intressant att lägga märke till det är ju att det är ju samverkan, samarbete med den helige ande. Att Paulus kommer till Filippi. Det är ju lätt av den heliga ande på ett fantastiskt sätt. Och det tycker jag är så underbart att få se då när man läser också Filippebrevet och hur det började där. Hur Paulus och Silas leds på ett sådant fantastiskt sätt att komma just till den här platsen. Strategisk plats för evangeliets utbredande. Idag kanske man skulle ha valt Bryssel eller Strasbourg eller någonting. Det är ju aktuella platser nu när vi har EU-parlamentsval idag. Har ni röstat förresten? Är ni färdiga eller ska ni rösta? Vi ses i eftermiddag på röstlokalen. Är det någon som inte vet hur ni ska rösta kan ni prata med mig efteråt på kyrkkaffet så kan jag vägleda lite grann i den, i den viktiga strategiska frågan. Ja, Alltså här kommer Paulus till Filippi och mottagarna. Ja Det var väldigt vad den här var. Där kom mottagarna. Det är ju alltså de kristna i Filippi. Han skriver ju till de heliga, till församlingen, till de troende. Och det är ju ett brev, ett budskap till de troende i alla tider. Och Jag tycker det är intressant att lägga märke till för det är faktiskt bara här Paulus gör det han nämner särskilt församlingsledarna och medhjälparna det skriver han inte på så många andra ställen men här skriver han en särskild hälsning till församlingsledarna och till medhjälparna medhjälparna det är ju diakoner det är så det översätts församlingstjänare så det finns de här två olika tjänsterna församlingsledare och medhjälpare men han nämner församlingen först, före församlingsföreståndare, församlingsledare och församlingstjänare. Och kanske är det en viktig indikation om att församlingen är inte till för ledarnas skull, utan ledarna är till för församlingens skull, satta att tjäna församlingen. Och själv presenterar sig faktiskt Paulus på det sättet i det här brevet. Han är tjänaren, han är slaven ordagrant som är satt att tjäna Guds församlingar och så är det. Syftet med det här brevet, det vet ni att det finns ju alltid ett syfte när man skriver ett brev. Om du sätter det ner och skriver ett brev, så har du en tanke med varför du skriver. Eller om du får en e-postbrev, e, e så ska du besvara det här och då, då har du. En linje, en tanke på, det här ska jag skriva. Vad har Paulus för syfte när han skriver till församlingen i Filippi? Ja, dels är det att tacka för gåvan som församlingen har sänt till honom där i Rom. De har alltså skickat en, en pen, pengagåva. Och på den här tiden kunde man ju inte överföra via bank eller sända pengar på något sånt sätt. Utan man fick helt enkelt ta en medlem i församlingen. Och då tog man en som man tyckte var pålitlig och bra. Och han hette Epafroditos. Och han tog man och sa, nu får åka till Paulus. Du får ta med de här pengarna. Får åka till Rom. Och det gjorde han. Och så kommer han dit och Paulus blir överlycklig. Över den här gemenskapen med församlingen i Filippi och att de uppmuntrar honom. Så nu vill han skriva och tacka. Det är ju syftet med det här brevet. Men när han ändå då ska skriva så passar han ju på att skriva en hel del annat också, naturligtvis. Och det är då han lägger så mycket kraft på att uppmuntra församlingen och de kristna i Filippi. Att vara glada. Att vara glada i Herren. Att leva för Jesus. Att ge allt för evangeliets skull. Han uppmuntrar församlingen. Och det är ju en viktig uppgift för en ledare, inte sant? Att uppmuntra eh, församlingen. Och det är vad han gör i det här brevet. Hur började det i Filippi? Det tycker jag är jättespännande. Den ringa begynnelsen skulle man kanske kunna tala om. Jo, Paulus kommer till Filippi under sin andra missionsresa. Jag vet inte om ni är bekanta med det, men Paulus han gör ju tre missionsresor. Den första missionsresan, den andra missionsresan och den tredje missionsresan. I varje bibel längst bak brukar det finnas kartbilder över de här missionsresorna. Jättespännande att följa och se hur, hur åkte han, hur reste han, vart kom han? Under den andra missionsresan så kommer han till Filippi, och det, det sker som jag sa på ett alldeles fantastiskt sätt genom den heliga andes ledning han hade försökt att komma till lite andra platser men det står där i apostelgärningarna 16 kapitel från början att Guds ande hade stoppat han kom liksom inte dit och han kom inte dit men så kommer nattens timmar och han går och lägger sig och sover och så står det så här i apostelgärningarna 16 och 9 på natten hade Paulus en syn och då får han se en makedonier som stod där och bad honom Kom över till Makedonien och hjälp oss När han hade haft denna syn Försökte vi genast ta oss till Makedonien Till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där Vad viktigt det är hörrni, när man drömmer någonting Att man faktiskt ändå funderar Kan det vara Gud i det här? Vad är det för syn jag har haft? Vad är det jag har sett? Vad är det jag har upplevt? Paulus var övertygad om att nu hade Gud talat under nattens timmar. Han hade fått se en makedonier som hade stått och ropat på hjälp. Och det gjorde att de seglade över till Filippi. Och här ser vi alltså samverkan med den helige ande. Nu sitter Paulus när han skriver det här brevet i fängelse. Med stor sannolikhet så är det i Rom. Och Det har kanske gått nu en sån där 11-12 år sedan han besökte Filippi första gången. Och Han sitter i någonting som närmast skulle kunna liknas vid den som idag via kriminalvården och frivården Får en sån här fotboja. Alltså man får vistas i hemmiljö. Man har en väldigt kraftig begränsad frihet. Men Paulus han fick vara hemma. Han fick vara i sin bostad. Han fick skaffa sig en bostad. Han fick vara där. Han är ju oskyldigt anklagad. Det han har gjort är att han har förkunnat evangelium om Jesus. Och det har ju inte gillats där han har varit. Och då Eftersom han var romersk medborgare så ville han bli, eh, få sina juridiska prövningar på det sättet i, i Rom. Och han vädjade till kejsaren. Det här kan du läsa om i apostagärningarna. Så det är ju på de omständigheterna han till slut kommer till Rom. Och dit kommer han och där sätts han i husarrest. Och han, eh, är alltså då, han väntar egentligen på rättegång. Och han får vänta länge. Och det som egentligen kan hända i den här rättegången, det är ju att han till och med kan bli avrättad. Det vet han ju inte. Han sitter alltså i husarrest, han är kraftigt begränsad i sin frihet. Han vet att i värsta fall då, enligt, han är ju inte det värsta fall, för det står ju att döden är en vinning. Så han var ju inte bekymrad för det, men rent mänskligt så var det värsta som kunde hända en avrättning. Han sitter fastkedjad. Man tror då att det var en meters lång kedja som satt i, i Paulus. Om det var handen eller benet kan jag inte uttala mig om. Och sen satt han fastkedjad vid en soldat. Och de här soldaterna, de satt i fyra timmars pass hemma hos Paulus. Och såg till att han inte eh, kunde ta sig därifrån. Och de här soldaterna, det är de som kallas för pretoriet. Det var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 så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. Tänk här att Paulus sitter på det här sättet i fångenskap. Och det genererar frimodighet för hans kristna bröder. Hans fångenskap leder ju till att andra blir mer frimodiga- att förkunna evangelium. Och jag tänker ju så här. Paulus som tog vara på varje möjlighet och tillfälle. Det är klart att han passar på. Tänk att han sitter i fyra timmars pass med en soldat i taget. Att han vittnar om Jesus och talar om evangelium med dem. Det skulle ju vara spännande att få prata med någon av dem där. Det är kanske flera som blev frälsta under den här perioden. Han tog vara på möjligheterna. Jag tycker det är så underbart att få säga det. För vi kan ju tänka så här, nu passar det inte riktigt. Nu sitter jag i den här situationen. Nu är jag så bunden av mitt jobb eller det eller det eller det. Men det är alltid en möjlighet att förkunna evangelium. Att vittna om Jesus. Paulus gjorde det. Det kom folk hem till honom, står det, i apostelgärningarna. Och han talade om Jesus. Han tänkte inte att nu är det kört, det är bedrövligt, det är eländigt, jag lägger ner allt ihop. Nej, han skriver brev. Han skriver Filippebrevet i Fesebrevet, Filemonbrevet. Ja, det är fler brev han skriver i fångenskap. Inte kunde väl han ana vad Filippebrevet skulle komma att betyda för kristna genom alla tider och inte skulle han kunna ana att vi skulle ha en predikoserie i juni månad 2009 i Avesta av det han sitter och skriver där när han tar vara på omständigheterna. Mitt i detta kan han vara glad och kan han fortsätta tjäna Gud med glädje Visst är det underbart? Han sitter där och skriver kanske sitt mest personliga brev. Den som läser Filippibrevet ska se hur han är så där riktigt öm i sina formuleringar. Han älskar filipperna. Han älskar de som han har fått vara med och vinna för Jesus. Han skriver i såna varma, innerliga med sådana innerliga ord Och så läste vi ju här i versarna 3-6 Vi kan ta det, jag tror jag har det med här Jag tackar min Gud Här sitter han alltså, i Rom Knäpper sina händer Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er Alltid i alla mina böner för er alla Och det är med glädje jag ber för er ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Här sitter han och ber. Han är glad när han ber. Tänk att man kan be med glädje. Han ber för dem som har varit med i arbetet från första dagen- jag, därför jag skrev en lång tidslinje. Han, han går tillbaka 11-12 år och så skriver han Ni som var med från första dagen, vad underbart, han tänker på dem. Och sen går det ända fram till det som faktiskt ligger fortfarande i framtiden. Jesu Kristi dag. Det som hände där och då har en konsekvens med det som ska hända i en framtid. Tänk vad underbart att tänka så Med dig när du blev frälst Det är ju inte i din makt det står Att bli bevarad Utan det är ju Jesus som ska fullborda det goda verk Som han har börjat i dig Och det finns en konsekvens Från den första dagen Till Jesu Kristi dag Han som har börjat ett gott verk Det syftar alltid på vad Gud har gjort Och det Gud gör För det Gud gör, det är alltid ett gott verk Och när det är Gud som har gjort Någonting i en människas liv när Gud har gjort någonting och det har börjat ett Guds verk på en plats, på en ort då kommer det att fullbordas till Jesus Krist idag. Visst är det härligt att tänka på det? Det var Guds kraft som grundade församlingen i Filippi. Och så sitter han här och ber i Rom och så tänker han på dem. Och vilka tänker han på? Ja, han tänker naturligtvis på kan börja med Lydia när han kommer till Filippi. Du som vill nu kan fördjupa dig genom att läsa Apostlagärningarna 16 när du kommer hem för där har du hela berättelsen hur det började när de kommer till Filippi. Det första de gör när de kommer dit är att de söker upp ett böneställe. Det är ju bra när man kommer till en ny plats och börjar fundera finns det några frälsta här? Finns det några kristna här? Finns det någon församling här? Men det fanns det ju inte. Men det fanns ju de som, som trodde som var gudfruktiga. Och Filippi var ju en plats där det säkert inte fanns så många judar eftersom Paulus använder ingenting av den vokabulären i Filippibrevet. Han citerar inte gamla testamentet en enda gång. Men han förväntade ändå, här finns det gudfruktiga människor. Vad finns de gudfruktiga, tänkran? Ja, men det är såklart de är ju nere vid floden. Så han går ner till floden och där träffar han några gudfruktiga kvinnor. En av dem är Lydia. Om denna Lydia så står det så här. I apostelgärningarna 16. Och de gick dit på sabbaten, alltså på lördagen. Hon var från Thyatira. Hon handlade med purpurtyger. Hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus- blev döpta. Och sen bad hon oss. När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren. Kom då och bo hos mig. Hon gav sig inte. Lydia är den första som blir frälst där. Och jag tycker det är så härligt när det står så här. Att hon öppnade sitt hjärta för Jesus. Och det som händer när man öppnar sitt hjärta för Jesus. är att man också öppnar sitt hem för andra människor. Jag tror det där hör ihop. Hon gjorde det, hon öppnade sitt hjärta för Jesus och sen öppnade hon sitt hem för Paulus och Silas. Och de fick bo hemma hos Lydia. En rik affärskvinna är den första som blir frälst i Filippi. Den andra som blir frälst i Filippi det är en grekisk slavflicka. Hon är besatt av en ond ande. Hon är en spå, liksom står i tjänst hos en spådamen det är den andra som blir frälst i Filippi när Paulus förkunnar evangelium och det blir så här att Paulus, han blir liksom lite trött på henne för hon går efter dem och hon säger i och för sig ja, det är inget tokigt det hon säger men han känner att anden är fel va? så att han, han, han säger far ut ur henne och så lämnar han den onda anden slavflickan och så blir hon frälst. Och så blir hela hennes familj frälst. Och så börjar ett verk i Filippi. Det är så här evangeliet kommer till Europa. Och så, och så gillas ju inte det där då naturligtvis. Att helt plötsligt så ser ju den här som ägde den här slavflickan nu är ju mina inkomstmöjligheter borta. Vad är det som händer? De här stör ju lugnet i stan här. Och så blir det fängelse. Paulus och Silas i fängelse. Du känner igen det. Och där sitter de i fängelse i Filippi och för att säkerhets skull slänger de in dem i, de, i den mörkaste fängelsehålan och kedjar fast dem riktigt ordentligt. Men där sitter de vet du, och sjunger lovsånger till Gud och ber, därför att det går att välja glädjen. Det går att välja glädjen trots det som händer och omständigheterna. Och så lovsjunger de Gud. Och så kommer Guds kraft på ett sådant underbart sätt. Så att helt plötsligt så sprängs ju det här bojorna bort och de blir fria. Och man skulle ju kunna tänkt sig då att nu lägger de väl bena på ryggen och drar så långt de bara kan. Och det blir ju den här eh, kriminalvårdaren då jätteorolig för. Eller fångvaktaren. Eh. Och han tänker ju liksom, jag tar mitt liv. Nej, säger Paulus. Och så börjar Paulus och Silas vittna för honom. Och så står det att han blir frälst. Och så blir hela hans familj frälst. Och så börjar ett gott verk i Filippi. Det är det han sitter och ber om i fängelset. Jag tackar Gud var gång jag tänker på er. Vilka tänker han på? Han tänker på Lydia. Han tänker på den grekiska slavflickan. Han tänker på kriminalvårdan eller fångvaktaren. Och så har evangelium nått till människor i alla samhällsklasser. Precis som det ska vara. Den höga affärskvinnan, knaka duktiga affärer. Den grekiska slavflickan och fängelsevakten. Evangelium har kommit till Europa. Församlingen i Filippi har börjat. på Guds, Genom Guds kraft och Guds eh, verk. Så sker detta. Det är klart han är glad när han sitter och ber. Och nu har det gått 10-12 år. Det har naturligtvis blivit en enorm tillväxt. Många har blivit frälsta. Församlingen har vuxit. Och han har all anledning att glädja sig. Så står det då i vers 12. I Filippe första kapitel. Han är ju blyg, Sam Paulus, För han säger ju så här. Det som har hänt mig alltså det är ju inga stora ord egentligen om, om någonting som är så enormt va? han säger i tolfte versen jag vill att ni ska veta bröder att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt så kan man tänka när man är överlåten gud då tänker man inte bara på att jag själv det måste gå som på räls utan då tänker man i ett perspektiv när gud, när jag har överlåtit mitt liv till gud och han leder, då kan jag se i ett större perspektiv, det gjorde Paulus det som har hänt mig det har fört evangelium fram, och vad hade hänt honom fram till dess att han nu hade kommit till Rom, jo han var utsatt för falska anklagelser ett våldsamt upplopp de hade tagit av honom kläderna slagit ner honom, torterat honom han drog sin förrätta och blev slagen i strid eh. Alltså, och blev slagen och det hade skett i, i konflikt alltså i strid med den gällande lagen de hade utsatt honom för en sammansvärjning och så hade han hem, hamnat i händerna på en tyrann och inte nog med det han lider, är med om att lida skeppsbrott det vet du som läser apostagärningarna på vägen till Rom då, och sen spärras han in i fängelse och där sitter han osäker på om han ska bli avrättad. Och så säger han bara de här korta orden, det som har hänt mig, eller allt detta, det har lett till evangeliets framgång. Jag tycker det är stort. Och så blev effekten att de vågade predika Guds ord ännu mer än förut. Det är många som upplever de här situationerna idag på andra delar i vår värld. Att evangeliet faktiskt leder till att man hamnar i fångenskap. Men det märkliga och förundliga som jag tänker mycket på det är att där går evangeliet fram så det knakar. Vi lever i en fantastisk frihet. Sverige är ett fritt land. Vi firade vår frihet igår. Fast det är ju knepigt att fira den för man har ju varit fri så länge så det är ingen stor sak för oss. Man bara förknippar Sverige med ett fritt land. Det är så fantastiskt det vi har. Frihet att, att vara kristna, frihet att evangelisera och ändå är det som att vi ibland är de mest rädda. Och vad är vi rädda för? Att bli impopulära socialt isolerade eller vad det nu kan bli. Men Paulus uppmanar i Filippebrevet att på något sätt också till Filipperna utnyttja friheten till det yttersta för att ta i tur med uppgiften att föra ut evangelium vilken utmaning och hur gör man det Ja genom att stå fast säger han i versarna 27 och 28 i en och samma anda sida vid sida kämpa för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna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 Fyllda av den rättfärdighet Som är frukten av Jesus Kristi verk Gud till ära och pris Det är tanken med en församling Att den faktiskt ska växa I mognad och i numerär Det ska bli fler och fler Som blir frälsta Och det ska bli en större mognad För det ska bli en frukt I våra liv Som syftar framåt mot den där dagen Vi ska vara med om Jesu eh, Krist dag som det står om här Vad viktigt att vi ber för församlingen Hur ska vi be? Ja, men vi kan väl be med Paulus ord Att kärleken ständigt ska växa Att kärleken ska fördjupas Och den bygger också på Som det står här Kunskap och insikt Det är inte bara en känsla Det ska inte bara slicka på fingret och känna Hur är det med kärleken här då? Nej men det handlar om en kunskap Det handlar om en insikt Det handlar om ett om ett djup i detta För att församlingen ska mogna Och stå rena och skuldfria På kristig dag Att be för församlingen är viktigt Att be för förkunnarna Det är ett viktigt förbönsämne I den 19 versen säger Paulus Jag vet ju att allt detta Och då syftar han på det här igen nu Allt han har varit med om Allt detta kommer att leda till min räddning Tack vare era böner. Och han var glad för att de bad för honom. Församlingen i Filippi. Vad viktigt att man beder för församlingsledarna. För medhjälparna. För ledarna. För förkunnarna. Det var det ena som skulle hjälpa honom. Och sen var det också den hjälp som Jesus Kristi ande ger. Sen är Paulus målsättning tydlig. Den ser vi här i Filippe brevet. För mig, säger han, är livet Kristus. Vad är livet värt? Vad är det som är viktigt? Är det viktigt med ett långt liv? Är det viktigt att få leva i många år? Är det viktigt att bli rik, att bli berömd? För Paulus var inte det, det viktigaste. För han var det viktigast att Kristus blev förkunnad att Kristus blev känd för andra människor och han kunde glädja sig över att evangeliet förkunnades även om det inte var riktigt på det sättet som han tyckte har ni tänkt på att vi ofta med och bedömer hur är det nu med den församlingen hur är det nu med den pastorn är det bra det där och det är väl inget fel man får vara kritisk i den bemärkelsen det är tålprövning, allt som är andligt men ändå, Paulus var storskint. Han kunde glädjas över att fast det fanns de som hade lite, gud, ja, lite tveksamma motiv, så tyckte han ändå att Kristus blev förkunnad. Jesus blev på tapeten. Det gillade Paulus. Och han kunde sitta där och vara glad i fängelset över det, i sin fångenskap. En sen, säger han. Vilket, va? En sen. Jag tycker det är så stort av honom Falska eller hedliga syften I vilket fall som helst Blir Kristus förkunnad Och det gläder jag mig över Om ja, vi tar de här två sakerna Sen talar han om evangeliets livsmönster Och tilldragande kraft Han slutar första kapitlet med att tala Lev nu bara på ett sätt Som är värdigt kristig evangelium Och vad handlar det om? Ja, man är medborgare i den himmelska kolonin. Och när Paulus skriver i versarna 27 och 28 Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Vare sig jag besöker er eller är någon annanstans. Får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Då betyder det egentligen att leva som medborgare. Filipp var en romersk koloni. Filippi fungerade som en fästningsstad. Jag tror de hade gillat den här fasten jag inte tillhör infanteriet. De hade gillat den sången i Filippi. De, de, de begrep de här militära termerna. Det var det de levde i. De var väl bekanta med detta. Och de var väldigt glada, stolta över att de var romerska medborgare det visade de genom att de talade romerska språket de klädde sig som romarna de hade seder som romarna och de var stolta över alla privilegier som de hade alltså det är ju ofta så att man blir särskilt patriotisk i en koloni det här var en romersk koloni det är den bilden Paulus använder när han nu säger att på samma sätt och än mer ska ni vara stolta över att ni tillhör Kristus. Att ni är himla medborgare, att ni är medborgare i den himmelska kolonin, att ni lever ett liv som är värdigt detta. Att inte bara vara glad för att ha romerska privilegier, ni är himla medborgare och nu ska ni leva ett sånt liv som är värdigt kristig evangelium för det skulle också ha en tilldragande kraft, för när andra såg hur de levde i den här gemenskapen som kristna, då skulle det göra så